Дрейк слухав із жадібною цікавістю. «А нам під час інструктажу про це не говорили? Принаймні під час того інструктажу, який пройшов я. Та коли життя на планеті Сейбрука організоване в єдине ціле, як це могло статися? А як організовані в єдине ціле клітини вашого тіла? Візьміть будь-яку вашу клітину, хоч би й мозкову. Що вона собою являє? Ніщо?» Грудочку протоплазми здатну до людських діянь не більше, ніж амеба, власне, амеба здатна до більшого, бо вона може існувати самостійно, а разом ці клітини становлять щось таке, що може збудувати космічний корабель або написати симфонію. Зрозуміло, сказав Дрейк. Вейс провадив далі все живе на планеті Сейбрука складає єдиний організм на Землі в певному розумінні теж. Але в нас взаємозалежність войовнича одне одного пожирає. Бактерії зв'язують азот, рослини зв'язують вуглець, тварини поїдають рослини та одна одну, бактерії розкладають усе. Замкнуте коло. Кожне жере скільки може, і його жеруть. А на планеті Сейбрука кожен організм має своє місце, як кожна клітина нашого тіла. Бактерії й рослини виробляють їжу, за й виною, якої живляться тварини, своєю чергою витворюючи вуглекислий газ та азотисті відходи. Сього витворюється не більше і не менше, ніж треба. Механізм життя дуже мудро пристосований до місцевих умов. Жоден вид живих істот не розмножується більше або менше, ніж слід, так само як клітини нашого тіла перестають ділитись, коли їх стає достатньо для даної мети. А коли поділ не припиняється, ми називаємо це раком, і вся наша органічна система, все життя на Землі, як порівняти з життям на планеті Сейбрука, це саме одна велика ракова пухлина. Кожен вид, кожна особина намагається процвітати за рахунок усіх інших видів та особин. Вам наче подобається планета Сейбрука, докторе? А то ж, у певному розумінні. На ній весь процес життя набуває сенсу. І я розумію, як вони дивляться на нас. Уявіть, що одна з клітин нашого тіла усвідомить, що ця досконалість – тільки наслідок об'єднання багатьох клітин у вищу цілість. А потім уявіть, що вона усвідомлює існування самостійних, вільних клітин, які тільки живуть та й годі. Можливо, їй нестерпно захочеться прилучити ці бідолашні клітини до складного організму. Їй повинно бути жаль їх, вона відчує в собі місіонерський дух. Отаке, мабуть, почувають і істоти планети Сейбрука. Чи краще сказати, істота. Отож вони й заходилися спричиняти непорочні зачаття, ге, докторе? Про це доведеться писати обережно. Цензурні правила, розумієте? Нічого непристойного тут нема. Ми вже кілька сторіч, як уміємо пробуджувати до розвитку яйцеклітини морських їжаків, жаб, бджіл тощо без запліднення. Часом досить буває доторку голки, або поміщення в розчині солі певної концентрації. Об'єднаний організм планети Сейбрука може запліднювати яйцеклітини точно відміряними дозами променистої енергії. Ось чого відповідний енергетичний бар'єр перешкоджає цьому інтерференції, розумієте вони можуть не тільки стимулювати поділ і розвиток незаплідненого яйця, вони можуть вкарбовувати в його нуклеопротеїди свої властивості і дитинча народжуються з цяточками зеленої шерсті, які на планеті правлять за органи чуття і засіб порозуміння. Іншими словами, ці дитинчата не є інвалідами. Вони стають частинами організму, що живе на планеті Сейбрука. І цей організм цілком закономірно може запліднювати таким чином будь-які живі створіння – рослини, тварини, мікроби. «Могутня річ», – прошепотів Дрейк. «Все могутня». З притиском сказав Вейс. «Безмежно могутня. Будь-яка часточка її всемогутня. Одна єдина бактерія з планети Сейбрука, якщо дати їй час, може обернути все живе на Землі в єдиний організм. Ми маємо експериментальні докази цього».